Не згадуйте зайвий раз про те, що для вас уже власне і не існує. Що ж до скендер Челебії, то він хотів би догодити новому султанові так само, як умів догоджати його покійному батькові. Одного слова султана Сулеймана досить, щоб Кісая стала вашою кадудою, а вона справжня квітка з садів Алаха. Як можна судити про красу, не переконавшись у цьому на власні очі? А хіба вас не переконує майнове становище скендер-челебій? Досі я намагався наповнювати не кишені, а голову і серце. Те, що не існує, не може бути наповненим. Що ви маєте на увазі? Чоловік наймудріший може вмерти з голоду, коли в нього вітер у кишенях прокричав Гріті так голосно, ніби кидав ці слова голодранцям, що крутилися в узьких вуличках, мало не підлазячи коням під ноги. Я особисто надаю перевагу наповненню усього без винятку. Може, Дефтердару якраз не вистачає вашої голови? Досі він обходився власною головою і не без успіху. Є межа, перед якою безсилі навіть такі уми, як Скендер Челебія. Торгівля нагадує стамбульський Бедестан. Тобі здається, ніби ти охопив її всю, а тим часом ти нагадуєш рибалку. Що більше ловить він риби у морі, то більше бачить невловленої. Одні впадають у розпач від такого відкриття, інші шукають способів упіймати ще більше. Може, скендер-челебії бракує саме вашого розуму і вашого впливу, так само, як вам не вистачає вільної жони для гарему? Я нічого не говорив про гарем, не переймався цим ніколи. Коли хочете, то про мій гарем, хоч казати про це смішно і не годилося б, дбав Сулейман. Хай подбає ще, тому хто проводить із султаном іноді й ночі, голова до голови в безсонних бесідах, не важко випросити таку дрібницю, одне слово «султанове» Іскендер Челебія сам приведе свою прекрасну кісаю на Атмейдан. Ібрагім мовчки сміхнувся під своїми тонкими вусами. «Ці два вовки, Луїджі Гріті і Іскендер Челебія, видно, вже неспроможні проковтнути здобич, яку хапають по всій імперії. Їм потрібен ще й третій. Вибрали його. Від нього не вимагається ніяких зусиль». Усе зроблять самі, а сулейманове слово він випросить легко, тільки натякне, і султан сам благатиме його, щоб узяв у жони доньку Дехтертара. Я пришлю вам рідкісне дзеркало перської роботи, сказав Ібрагім. А в мене для вас є ще рідкісніша золота монета, карбована найславетнішим італійським майстром. Тим самим відповів Луїджі. Ніби купці, що з пропозиції Джабу і згоди Кабуля укладають договір акт, вони згоджувалися діяти спільно в справі вельми важливій, хоч і зродилася вона, як могло видатися, з випадкової і несуттєвої балачки. Саме під'їздили до Бедестану, головного стамбульського базару, так само старого, як і це місто, знищуваного і відроджуваного, теж так само, як і це місто, і як царгород незнищенного, вічного, безсмертного. За вузькими вуличками, за купами сміття, бруду, потоками нечистот, харчевнями, де дим, сморід, пахощі, лайка, насичення і спорожнення. За гамором і тіснявою, сонцем і вітром, ціле місто, сховане від світу, під високими кам'яними склепіннями, з десятками вуличок і переходів, зі своїми майданами, водограями, струмками, навіть із власною мечеттю. Тут ніколи не подме вітер, і повітря зворухнеться хіба що від людських голів, брязкоту зброї, збруї, ревіння віслюків і рикання диких звірів, котрих продають так само, як і живих людей та мертві товари. Гул стоїть, ніби ти всередині велетенської мушлі. Звуки не мають куди вирватися, вони живуть тут вічно, у безчасі. Для них, як і для всього, Бедестану, немає ні дня, ні ночі, ні сонця, ні місяця, ні роси, ні спеки, ні зимені літа, тільки блиск, чари, сон, марення, запахи. Мускус від шкір козячих, баранячих, волячих.